Вечният спор между мъжете и жените през последните 50 и повече години се вълни на феминизъм по целия свят. Жените гласуват, работят, имат равни права с тези на мъжете, или поне в по-голямата част от света и там където не действат фундаменталистски и религиозни режими. Равни права, но не и равно заплащане. Равни права, но и основната грижа за така наречената трета смяна. Грижата за децата, след като си се върнала от работа, обикновенно пада върху а, жените. Къде обаче стои жената в политиката, и то у нас. Мненията събра Калина Стоянова. Има ли децата, жени в политиката тук в България? Не. Нито тук, нито в Европа. Може да видите, като се съберат, има ли жени? Ето сега имаме жена президент. А, да. Което е страхотно. Младнокомандващ на армията в момента ни е жена президента. Да. А тя го враща армията, но все пак болейте решения си взимат геналите, като са мъжа. В България преобладават мъжете и в парламента беше видно и в редовното правителство. Там имаше само една жена. Сега позитивна тенденция, може би в тази посока е, че в служебното правителство има повече жени. За първ път жена е президент на България, но тя не е. Избрана ми е по задължение станала като бивш вице-президент. Те имат чувства и мъжете не ги допускат. Да защото хората смятат, че са прекалено емоционални. Смятам, че трябва да има повече жени в политиката. Смятам, че трябва да има някакъв баланс. Не живеят в една държава само мъже, а живеят и дами. Смятам, че те имат майчинското чувство, което би запазило една държава заедно, биха да по някакъв начин. То няма жени никъде. Не, за жалост не. Той е въпрос на рационалност и филантропия, в което жените е са, как да кажа, Предразположени. Тоест, те биха били по-добри политици от мъжете, това ли казвате? Да. Съдейки по наши дни и виждайки различата в половете, как би е казал, че мъжкият пол, последните 80 години се е изложил доста. Президентът ни е вече жена. Да, само за 3 месеца ще видиме дали ще по-избираме отново. Трябва ли да има повече жени според вас? и като сме повече от мъжете в целия свят, мисля, че поне 50 на 50 би трябвало да сме на всяка ден. Ами ако равенство, значи 120 мъже на 120 жени, смисъл 240 депутати, не знам дали това колко е валино и дали изобщо е нужно, но равенство в смисъл да се слушват и в неща, които вълнуват конкретно само жените, примерно въпрос с аборти, въпрос с правата на майките, майчеството и така нататък, парите, които взимат, заплатите, които взимат, дали са поняти от мъже. За същата позиция, която заемат. Каква е ролята на жените в политиката в днешно време? Почти никакво. Поне в България почти никакво, защото не се дава тази гласност, която по принцип се дава повече на мъжете, особено по някои важни теми. Смята се, че жените не са компетентни в финанси, енергетика и, на... и така нататък. За какво си... е свързано? Стереотипни гледни точки? По-скоро да. Преди всичко трябва да се погледне исторически. Някак се изменението на мъжа като като хегемон, като наставник, като ръководител, следователно ще изисква от жената тя да поеме и ролята на мъжа, което явно жената се показва, че е по-желязна в волята си. На жените по принцип се дават по-културно ориентирани неща. Поред мен жените могат да се справят във всяка една сфера, по всяка една тема и просто трябва да им се дава повече това право от страна на мъжете. Ролята на жената в политиката е до някъде пренебрегвана, защото както в политиката, така и в много други сфери в а, обикновения ни живот, живота, ролята на жената се пренебрегва за това, че се смята за по-некомпетентна, за по-необразована, че не може да принесе с нищо в дадената сфера, в която се занимава. Като говорим за европейска политика, там доста повече жени политически фигури виждаме. На как, как си го обяснявате това? Ами някакси по-напреднало е. Ето, например. В шефката на Европейската комисия Урсла Фондерланд. Постоянно е обект на политически атаки, от опоненти. Правя впечатление, че все повече страните мислят напредничаво, доверяват се на жени, но пък ето страна като Съединените щати не си избражена президент, въпреки че вече веднъж нямаха търпение да се отърват от а, сегашния си президент Тръмп. Можем да кажем, че може би културното разбиране на всяка една нация определяше за това... Доколкото ще допуснат жените в политиката. Има разлика от държава до държава. В арабския свят ролята на жената като цяло не е силно застъпена, кама ли в политиката да не говорим? Примерно по-напредналите, поне в това отношения държави, запаните, например в Западна Европа, Белгия, Хуанди и така нататък. По-силно застъпена ролята им имам повече представителство женско в парламента и техните правителства. В, в световен мащаб повече ли са така, примерно в Европа? Да, жените са повече и живееме и по-дълго. И сме и по-разумни. Казва, че сме по-емоционални и търгно. Да, това бих, бих казал, че е вярно. Да, не знам, но авторитарни жени не виждам в света. Някои хора мислят, че в България няма да се роди Ангела Меркел, Маргарет Тачер или Джасинда Ардерн, новозеландската министр-председателка. Не, че и при нас няма жени с характер, амбициозни, с воля и качества. Просто българската политика е коварно, рисковано и неблагодарно нещо. Жената в политиката трябва да е готова за всичко. Не обидиха ли една от лидерките на ГЕРБ, нарекоха я... Сещате се, понесе го, мъжете налагат, те движат нещата и както ги издигат, така ги из... свалят и разкарват от политиката жените, които се по появяват в политическите формации. Такива коментари могат да се чуят за шансовете на жени-политици в Кюстендилско, където преди векове в този край е властвала една румена войвода, Та и мъжете са имали страха. Как е сега, отговори потърси кореспондентът ни Кирил Фалин. Кюстендилни региона и млади активисти се изкушават да влизат в политиката от местно ниво, потукащите партийни структури, като преамбюл и трамплин за нещо по-сериозно и по-проспериращо. Млада социалистка стигна до щатен координатор за региона и на заплата от Позитан 20. После напусна, в меч, последно, номинираха я и вече е член на РИК, но от величие. Майка е на две деца. Нямам такива големи политически амбиции, но се интересувам, нали? няма как човек да не се по-скоро като професия съм се ориентирала с педагогика и затова и мисля, че вече трите неща са повече. Какво ви дава една политическа такава, ангажираност? Кариера може ли да направи една млада жена като вас? Кариера по-скоро за мен е в личен план, не. Ангажираност, дали си част от някаква политическа формация партия в Кантазка. дали си гражданин, дали си инициативен комитет или под каквато и да е форма, всеки един от нас трябва да участва политически, да е активен, не само по време на избори на гласуване. Ама и неприятностите са неизбежни. Вас знаете, коментираха ви докато бяхте в без и то на щат към Позитано, след което нещо сменихте май, отидахте в меч, сега сте в Величи и някой казват, охо, защото... Всъщност аз в момента не съм а, член на Величи, не съм члена нито една партия. Това, че в а, 10 години, да, съм била в БСП, като член и през последните няколко, като щатен работник на Позитано, но всъщност не виждам това като някакъв минус или нещо лошо, а е като трупане на опит и стаж. Неизменен пиар на областто Дерб Кюстендел от няколко години говорители на общината в Сапарева баня, дори на районната болница, учи военна психология и остава свободно време, като че колкото да си подготви туалета и да си сложи грим. си Десислава Едарова. Ако жени влизат в политиката, това не трябва да са либерално, неолиберално настроени. Това трябва да са жени, които са традиционни българки с национално самосъзнание с традиционни ценности, семейно ориентирани с семейни ценности, които да си познават и да си обичат България. Свръхделова делова, а и амбициозна и заместниклетът на Дупница Валентина Караганова. В политиката всеки може да, да се реализира и да е важен пола а ценностите едиологичен, отворен и взаимочувствително. Защото да се дети на високо можеш да се изявяваш и в някое затънтено селце, като планинското Смочево, община Рила, например, на местничката Стевка Зашева, бивш пиар на община Доприз. На селси това е всичко. Което е полицай, което е бърза помощ, е банар, социален работник, данъчен служител, еколог, и остава ли време? Понеже съм щастливо разведена, майка ми един ден ми, ми казва така, ако беше женена... Няма мъж който да те търпи. Поетеса, доскорошен журналист, секретар на читалищи, председател на женското благотворително дружество майчина Любов в областния град, председател и на дружеството на Съюза на българските журналисти е резервирана спрямо просперитета и политическата кариера и участието в властта на жени, някои от които често са си чисти калинки. Купувайте им кожени палта, ги на Малдивите, купувайте апартаменти в Барселона, изкъпи коли, но не ги слагате в властта. Се занимават с важните държавни дела, защото ние е това работа, защото е смешно и грозно. Права ли е, Татяна момче? Е, как да не е права? Съ... Как да не е права? А красноречивият отговор на това, какво може една жена в политиката е кой друг, ако не Мая Манолова, Родом Чюстенделка. За да е успешна една жена в политиката, трябва да бъде много по-добра от мъжете политици. Ако наистина се бориш за хората, ако искаш да решаваш техните проблеми, не е необходимо обезателно да си на позиция, да имаш кабинет, да получаваш висока заплата. Можеш да го правиш и от своята професионална позиция, правейки своята професионална кариера. Но все пак заради своята работливост, отдаденост, като че ли жените се ползват с повече доверие у хората, когато вземат различни публични позиции. За Хоризонт до обед от Чистен Дил, Кирил Фалин.